Було ще далеко до півночі, коли я своїм звичайним няу попросив господаря випустити мене на двір. «Залюбки, випущу тебе», – відповів господар, відчиняючи двері. «Залюбки, випущу тебе, мури! З цілоденного лежання під грубою і спання нічого путнього не вийде. Іди, іди, подивися, що робиться в світі». Побудь серед котів. Може, знайдеш якусь рідну душу серед юнаків котячого роду, з якою тобі буде цікаво і половити мішей, і розважитись?» Ох, господар, не помилився. Мене справді чекало нове життя. Нарешті, коли вибило північ, з'явився приятель Муцій і повів мене різними дахами на італійський, Майже плаский дах, на якому десятеро показних, але так само недбалич дбали одягнених, як Муцій, котів, зустріли нас радісним галасом. Муцій відрекомендував мене своїм приятелям, сказав багато гарних слів про мою чесність і вірність, особливо наголошуючи на тому, що я пригостив його печеною рибиною, курячими кісточками і молоком, а наостанці сказав, що я хотів би увійти в їхнє товариство як порядний кіт-бурж. Усі на це погодились. Потім відбулася врочиста церемонія, про яку я змовчу, а то прихильні читачі котячого роду ще бува подумають, що я вступив у заборонений орден і вимагатимуть від мене пояснень. Але я від щирого серця запевняю, що там не було й мови про якийсь орден з усім тим, що до нього належить, як, наприклад, статутами, таємними знаками, тощо. Наше товариство ґрунтувалося тільки на однакових переконаннях. Бо скоро з'ясувалося, що кожен з нас молоко любив дужче, ніж воду, а печеню – дужче, ніж хліб. Після церемонії я отримав від усіх братерський поцілунок. Кожен потиснув мені лапу і почав звертатися до мене на ти. Потім ми сіли до простої, зате веселої вечері, а після неї відбулася добропиятика. Муцій приготував чудовий котячий пунш. Коли б хтось із жадібних до веселих розваг молодих котів побажав дізнатись, як готують, цей незрівнянний пунш, я, на жаль, не зміг би дати йому достатніх відомостей. Я знаю тільки, що вишуканий смак, а також непереборна міць того пуншу, залежить від добрячої домішки оселедцевого розсолу. Голосом, що загримів далеко над дахами староста Пуф заспівав чудову пісню давня студентську пісню «Будем веселитись». Мені було невимовно приємно відчути, що я душею і тілом чудовий юнак. І не хотілось думати ні про яку могилу, бо нашому родові лиха доля рідко посилає тихий спочинок у мирній землі. Ми співали й інших гарних пісень, таких як, наприклад, Нехай політики говорять і так далі. Поки нарешті староста Пуф стукнув могутньою лапою по столі і оголосив, що тепер годиться заспівати справжню, щиро буршівську пісню, висвячення. А саме «Есе Куам Бонум» – «Дивись, як гарно» – і відразу завів у супроводі хору «Есе» и так далее и так далее